الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارات من طين ويبرهيم عليه السلام چنو چې مقصد ستاسو اے ملائکو تر لګل شوې په غي پسې وي ملائکو به شکم را لګل شوې او په یو قام پسې چې مجرماندی قام د لوه تله سلام لنور سلا عالم حجاراتا من تینن الله ويلي چور اومون پدی باندې اغکانې چې خټې نه جوړشوي او جهنم کې سره شوي مسومت نه دربیکان او نومنلیکل شوي دی پاغي باندې پنيز درف ستاداری او د پارا للمسرفین تدې مجرمان او مشرکان او خلق د پارا من کان من المؤمنین الله یمن غوېستل هغه څوک چې په دغه کلی کې وو د مؤمنانو نا غیر بیت من المسلمین پس اونم ته مونږه په دغه ټولو علاکو کې بغیر دیو کورد مسلمانانو چې کورد لو تل السلامو وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ او پرې خو دومون په دوی کلي کې یو نه ها علامات خپل قدرت دا چې دا پارا چې ریږي دا زاد درتناکنه چې دا قوم لوط عليه السلام هغه زمکره چېوبه په داسه شي ویږي وفي موسى اویبرت په واقعې موسی, موسیٰ علیه السلام کې اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین کله چې مون اولی تا په دلیل سره چا معجزات موسی علیه السلام همسواه وطولا بیرکنیه فراعون انکار وک سرزخ پلخ کرنا وقالا وی وی او مجنون تموس علیہ السلام ہو جا زگر دے ایالونین فخذنا او جنودہ پس اون یو مون گا فرعون او لخر زدو فنا بذنام فل کی وہو ملیم او ذبیح خپل زانډیر ملامت وکاو او چې ویاله چې ما ایمان او ودر واخ کیمان قبلی وفي عاذن العبرت په واقع عاذیانو کې کله چې موږ راولې ګو پدی باندې قسم هوا ار وی هلاقم هغه هوا چې شندوا خیر پکینو زکا هوا که خیر اغی چو وریض رو چتا کی او دا په پخلقو باندې بارانو وریگی او دی وریض کی دا خیر نو دی هوا که بلکی دوم را تیزا وچه اغیی او چت کلو تر اسمان پوری ابی ابی اولتراؤ ما تذرم من شيء اتت عليه نیو پرېخه داس یو شی چې را لوتي او پاوی باندې الا جعلته کرمیم مگروبه ګرځاو پښان دیری ک په ګټ باور والو ک په لړګي ک په انسان زهريلا سر په نو اذیان پدیه لاک شنو وفی و فی سموذا عبرت به بواکه از کې اذ قیل لهم کلچ ویل شذیتا صالح علی السلام طرفنا تمتعوا حتا حين جن فواحله تریو وخته پوری ذری روزی فاتوان امر ربهم سرکشیو کله د حکم د خپل ربنا چل او زیوخت اسوایه ما دې ته ضرر مره سوې او هغه له پرې خو د چټولې کترې کترې کله فاحتوم پس اونې ولدی لري او تندر چغاوا چنور زینو کی ویلو فاحتوم صیحته هغه چېرګه دې ټول سېدونې شاملې کنا او چیرې سارا <coughs> تَغِزُلُونَ أَوْ جَاوَدُونَ أَيْسَرَازُ مَكَوْمُ جَلَقِذَا وَهُمْ يَنْظُرُونَ ذِيُوبَ التَّكَاتُ أَمْلُشُ وَالَخُشُ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ د خپل ځوارو طاقت باندې ډېر فخر کاو طاقتینه چې په سيلې وینم کانو منتصرین او نه د خپل ځان تپوس کولې شو انتقام واستې شو وقوم نوح من قبلو او یاد کې قوم نوح علیه السلام د ټولو نمخ کې ان هم كانوا قوم فاسقین تام یو قوم په دنیا کې ډېر بد اعمالان ده دا غايت تفصيل کو سرعقاب کې چیر شيو اجمالاهه لريو یې ذکر کو دلیل عقلی ذکر کای اره د شرک کای او تصلی پیغمبر لا والسماء بنينا بايد وانا لموسعون الله یو اسمان مونږه جوړ کړلې په خپل قدرت سره او مونږه دل را فراخیر اوستونکو یو لموسعون زم ډیر کولاو جوړ کړلې او یا په هر شي کې عادي چلایوږه هر شي له وسعت ورکړلې چره هدا وینتهانشتہ که هوا ده که ورده که اوبده ارشی لهم دوم رو اسات ورکلیجه ده خلاسی نده والاردا فرشنا اولاوی زمک مونگا فرش جور کلیجه پشان ده فرش سنگ فرش او قالین اغره وداسیم ده زمک ورولی ده فنعم الماهی دون نسوم فرش جوړون کېیمونګدي ل پهمن کل ش خلق نازوج او دغسې د هر یو شي نه اللله مونږ پ کړي دي جوړه هر شي نر او معشته یواې پهېشي نشته د یوا صرف الله دی دا ص د پاارلهله کوم تذكرون د د پاه چې تاسو عبرا اخ جو وحده لا شريك له الا جوळे نشتا نور ده هر شي جوळे شتا فیرو ال الله نوای برت دا زين الله وي دا فائدت نواخله چې وو تخت الله تا د مخلوق نا په مخلوق اعتماد مکوې هغه چاله سنشي تساجه تو ضرورتینو الله ته دویم او تخته د خپل ګناہوںو نه ال الله الله ته چاغه توبو باسه اوغه تفریاد او عاجزیو کین بس دا تو تخته د خپل ګناہوںنا او بل ففیرو ال الله اے خلق او د عذابونو نه وته تختې الله سره امن دي هغه سره عذاب نشتا تا تاسو په یمالو نو کې عذاب دي انی لکم منو نذیر مبین به شکه زو تاسو د پاره د الله تر افنه يرون کما په دنیا ای عذاب سره دغه قوم نو توګور کنا ولا تجالوا مع الله اله الان مګر زه یعاله سره مددگار بل الله تا منډکول سمانا چې شرکو سره نه کوي انیلکم منه نذیر مبین بهشکه دو پارا د الله طرفنا يرون که مخکاره د اخرت تا عذابنا تسلې پیغمبر لا چې تا ته مجنون وي ساحروي ملاوی دے عریو پیغمبر تبیلی کذالک مات اللذین من قبلهم من رسول دغسی لکتو چی دی تر آلی ملاوی ندر آغلی او کسانو تاچ مخکد دی نو سوک پیغمبر اللہ وچی کل بر آغلی ندی سر جواب تیارو او بیوی ساحرون او مجنون دا خویا ساحر دے یا زګرده او یا هر پیغمبر ته ګردس ویلی په دې کې سوال پیدا شو چې لاسنګ دي دیوبل دی نه خبرو چې مخکنو او طویل دي مونږ به مرتوا یو اته واسو او به دابې وصیت کوي او بل ته چې ملکی ده وا چې ګورې مونږ به یو یا بنو ګو پیغمبر راغی کنه ندا با اتوائی چه صاحر یا مجنون <تصفيق> <تصفيق> داویدتا دمون وسیت ته اتوائی صحبه وسیت ته کلو پا دی بانده اللاوی نحب بلهم قوم تواغون بلکی دایو قوم و سرکشا تا سرکشی چرایشی شرکو خامخواب داوائی پیغمبرتا و تولانهم پس مخوارا وددینا پرویم ساتا فما انت بمعلومن تا تحیس قسم ملامتیا نشتا پا دیکی ولی په پا لغار اخلاس اکرا وذکیرو بیان کوا پا قرآن سرا فا انا الذکر تنفع المؤمنین بشکاستا د بیان کبل چالا فیدا نور که ان مؤمنان لخور کهی کنا دا غیب علم که دري پر ایمان کی قوت او شدت پیدا کیږي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله یما خنځي پیدا کړی دا دو قسمه خلق جنات او انسانان مگر صرف د دې لپاره چې د ما بندگی وکړي تعالی اراده دا او ذینا ذکه ولعقل ورکو سماو بسور ټول قوتونه ولورکل چې په دې سره د الله عبادت کی کنه او ډیر دي چې ری پاکي بندگی ونکړه عبادت پاکي ونکو نو سم مطلب شو چې د الله مقصد پوره نشو چا ما د عبادت ته پیدا کړیو او عبادت پا کیاڑو چاہو نو کچھ تڑیر کم بھائی کا نا یہو مطلب دار ہے چلی حکمت پا کی داؤ لام دا حکمت تین چلی دی پا پیدایش کد اللہ حکمت سوک و سوک تپوسو کی اردا او چې الله او زمو عبادت وکي حکمت خو ارچا کې موجود نشي نډي ورو کې موجود نشي او پډي ورو موجود شوم زکه جل تعالی ویلو سورہ عرب کې جو لقد زرعنا لجحنما كثيرا من الجن والانس موږ جہنم د پاره ډیر بندیا او پیریان پیدا کړی دي اغه خبره یې کړې وکړه نه نه لاته نه لوموه وا چې څوک به زمما بندګی کوي اسوک به د جهاننن کوي نو دا خبره یې کړې نه ابل مطلب دال د عبادت نمرت معرفت ته حضرت زجاج وایي چمانه دا دا مانوږي پیدا کړی جنات او انسانان مگر دې لپاره چې ما او پی جنې او دا سوک دی چې نی پی جندلې ټولو پی جندلې اوس او کې عبادت کړو اوس او کې نه کړی دا دې لپاره چې قیامت کې نه وای چې الله مونږه نو خبر مونږ نه پی جندلې ذکران استابې د دا نو پیدا شو چې خلق خدا جواب کوي چې مونږه عبادت تنوزګاری ګوزانل روزی پیدا کوم رو حکمکارو کوزانل روزي پیدا کو کوي عبادت کو الله وي ما اوريذو منهم من, من رزق ما خدا دینه دا خبر نه دغوختې چې دي رزانل رزق پیدا کی او ما اوري ځان یتعمون ان می داو طویل دي چې مال پیدا کړي چې کنه زما رزق حاجت ته نو مال رزق پیدا کړي دواړو خبره موته ندي ویلي نه بلکې ادم او سره کړی دا استعسلوا بذری زختار کوم اومامنده بتن فلرد علی الله رزق ها دا خود دینه پویدا چله سره دکمه وعده کړی و دغه غي غي پس شروع وشو او باسم تعالی راضی او چې کومه وته نو ویلی دا غړ پروانه ساتي چې کنه خامخاته بجنه جنت تذیب الکه دروازه یې نه جوړ کړی نکاته محنتو کو جنت ته بلل شي او جهنم نوبتش زګری صورت کې مخکوي چې اوفس سماي رزق کوم تاسو رزق الله اسمان کې پیدا کړی تاسو په دې نه مجبور کړی ان الله ورزاق و ذوالقوه المتين بهشکه الله دې رزق ورکون کې هر چاله او خاون دي قوت دې محکم ف ان للذين ظلموا بهشکه دې موجوده ظالمانو خلقو دپارا زنوبا عذابون دي مثلا زنوب اصحابهم پشاند عذابونو داغی قومنو چه دی نمخ کی تیر شوی دی زنوب اصل کیا غی بوقی تا ہوئی اوڑی را درانا بوقا چه غی انسان بنشو راستے به بیراستا الله یې شارک یې څنګه غرید پر راډکهډه کې بوخی و د عذابونو ازغه سې دی لم الله تیاری کړی وي بلای او استادلون الله یې تلوار دنه کوي په ما باندې د عذابونو وقل للذین کفروا فسلاکت ذی کافران لرا میومهم الذی یوعذون هغه راځ باندې چې دې سره وعده او لوز کول سورتی تور ان پر شانده سورتی ذاریات تی پیس بات تا قیامت کی چن نعذاب رب دکل ما لهو من دعفع چی در آزاب قیامت واقع کی او اغسو کنشی منی کولی نو ترقید دا غینا او دو ایم دا کائنات و ذکر رکو چکم اللہ پیداکڑی مزل تک پیداکڑی دی فنا بیان کئی پیداکڑی دی خپناکی گی با دری مدعو چمخ کی بشارت ذکر کا مختصر او سور تور کی دیگی تفصیل کئی صلو رم دیگی دلائل عقلی ذکر کل او د دې ځای کې دا غي اقسام بیانې او پینځم داو چې مخکې توحید بیان کو چلاتجالو لا الله الا ان اخرا د تل تویی چې دغه خلق په کامیابیږي چې داغه مسله چامنلینو دا سه تل دتم زواجر ذکر شو حکم او سوره تور کې وا ذکر کړي ولا فذ ام سرا اغیقی مشواهیدو و الزاریات زرون او دیکی مشواهید دی پراتلو دا قیامت بانده التعویلیو فذکر فمانت بی ملوم او دلتموی فذکر دی خلق تا قرآن و بیان و توقع او صورت که اس بات ده قیامت کی پا شواهدو سران او دو بابا اول باب دی او کم دیرش پوری انتیسو او دو ام دا آخر پوری دی او دو اول باب که شواهد ذکر کې پراتلو راتلو ده قیامت بیا دلائل اقلی نقلی وحی او بیا تخویف و بشارت سن چمخ کے بیان شو او دو ام باب تسلیت پارد پیغمبر فذکر او زواجر دی پینزلس دی پارد منکرینو صورت ممتاز دی پا دی دواجر سر او پا حلاکت اقوام نزول کے پا دا سورة الیفلامیم سجدن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوا دے مقام و اتورږه وا دین مقام ذ واحد موسی علی السلام او کتاب مستورن او کتاب چې لیکل شوی دی ډیر په چې محفوظ دی فی رق منشور په یو خط پرانستی کې وال بیت المعمور او غکور او دی په ملایکو یو کولر چې دی اسمان کې دی اول اځم قوالداري چې و مسمان کې دي خو ته به پهل معامور وي او حديث کې راځي چې کله الله جوړ کړي دي عمل یې کو تشورو شي وي نو ارواز او تاوی ازره ملائک زیته منځو ده پاره او چې کومه تپاوله ورستلې دي لږې نمبر بیان راځي تر قیامت ته پورې او زیو ته حرز او یازرہ معلومی چې د ملک صحد وینته ها نشته څنګه دا د دنیا دا کور هر وخت آباد دي فتوا فن سرا د قصیغه کور بره په ملایکو سرا آباد دي والسقف المرفوعه او غچت چډیرو چت کله شوي دي چې اسمان دي والبحر المسجور او غذریاق چډکله شوي ای څه مطلب ده هر یو شی جل ذا ذکر کو نو دې په خپل حال کې کمال ترسه دي کوئی تور په خپل برکت کې کمال ترسه دي او کتاب مستور لوح محفوظ هغه په خپل صفت کې کمال ترسه دي چې سشي پره هن دې نوار سپکی موجود دي کومه خنه دنیا پیدا شوې ده بیا فنا کی کنه ریکارد ده او بیتالمامور کمال ترسه زدهلې وخ خپل تعمیر کې آبادوالی کې عثمان کمال ترسه زدهلې پوچتوالی کې زمرس بلشي وچت نشتا نو او سمندر کمال ترسه زدهلې پډقوالی کې او دا قانون دې چکمشه کمال تورسی نزوال بمومی لدا ټول پځي گواधी چې قیامت شته ولي قیامت د هر شی زوال ده پرشر ان عذاب ربک لواقع جپې شک عذاب واقع کی ځن کې مالو منداف او نشته غل رسول منکونکې یوم تمور السما او یاد کا اور چوبو چورلی اسمان پچورلی دو سره کله چورانیږي نو بشورلکلمه چنه پشان وتصير الجبال سيرا او په هوا وبشي داغرونه په هوا کې بروان شي ارشيوه د خپل حالت نه بدل شي درته قیامت وای او یوم یوم ایزلل مکذبین هلاکت ته په داورات باندې او حلقلران چې درو جنکوې قیامت الذين في خوز يلعبون دا هغه څان دي چې په خپلوا باطلو کې مصروف دي خوځ خپل غلط او خبرو کې دومره مصروف دی چې یا ما یدعونا الانا نار جانم متاع دا غرو ځان چې دې لپاره ډې لور کړې شي ور د جهنم ته پورټې لمیهست بیا ورسی او توبوي لشي هذه النار التي كنتم بها تكذبون چدا غوړدې چې تاسو به په دې باندې یقین نکاونه او دام دروغ غاڼه توکذبون چې دا اصل خلل په جهنم دی جهنم او چې چا ته خبره کوله ته قیامت نو تاسو به وی چې نه دا الا سحر صحر منتظر سحر خبره مکو او جادو الا وتقيامت كي وي اف سحرن هاذا تا اوس چې تاسو وینئ دا سحر دي ام انتم لا تبصرون یا سنوي نه نظروم نه لګي اس لو ها داخل شي دي تا او لا تصبروا که کہ صبر کاوي ک کہ نه کاوي نن دا صبر هیڅ پېدنيشتا صبر دنیا کې ډېر سودمندو دلته خو دا صبر هیڅ پېدنيشتا السلام علیکم برابر دې پتا سبحان صبر کول او نکول انما تجزا نما كنتم تعملون بشکا سزا درکول شي تاسو له دا غي عمل چې تاسو کړی دي د حال د بدبختو مجرمانو ذکر شو د مؤمنانو ښه ست حال بیانې دغه دې جنت خوشحالي انتهایی او یادې په متقین سره بیا ان المتقین جیمن کئسل شی گور تقوا د شرک نه بچا بشکا چ متقین دی اغه په جنتونو کې او په نعمتونو کې به افاکیه نه او ربهم او مزيب حاصلهی هغه څو چې ور کړی دی طرف د دی او که ربهم عذاب الجحیم بچ بکی دیل رب پل دا د دا نه او تباوی کلو وشربو خورے اس کے تروجہ نشتا خورے اس کے ام بما کنتم تعملون دا ډیر د ازادے و فراخے سیدو ندیخا دنیا کی خوازادی نو ہے اللہ تبیلو چه دابا نخورے دابا نخورے دابا نخورے حلال سیدو نبا خورے اول تاکی دا پا بندی نشتا حنیعا خپازا دے سرا ولی بی ما کنتم تعملون دا دا چې تا دنیا کی عمل کړی متکی این علا سرور مصفوفا دی با ارام کون کی پاگا تختونو دا جنتا چگا قطار پا قطار دی مصفوفا دا کسفونو دا مانزدی کنا دا سی او یو یو ساریر ساریر او تویز جنت او دیو میش په منزل کی پروت ته تم را زې نیولې خو دنیا نه د کوم چې زې به تان شي فا وزو وجناهم بحور عین علاوی قیامت کی با یوزکم دزی سراغ حور د جنت چې کلا اوستر والذین آمنوا ذٰلٰکٰسانی چې مومنان دي مزي جنت تلل شي ول نو یوازې باندېستی نو په یم خلق زمونږه ټول خاندان پهلوانو او رشتہ داران کوم دي ملایک بوتوی چې اږي خو استا مرتبه څاو دا غي عمل کې ډېر پره او دی وو چې الله مخدا عمل زنده په روم کړو دا غي زو پاره مې وکړیو او زما خوشالي خو نه پوره کیږي سوچي غي نهي نو الله به حکمو کې چره وي ولي کنه نو وتباتهم ذریاتهم راجمه بکړي شې د دې خپل ټول اولاد نسل ہم دا شرط بی ایمان چیمان دا طول پوری مالے برا جمع کی خواہ ایمان کی لوگوں لی فرق بیانشی رات لے بی ایمان نیوی الحقنا بیم ذریتا هم زبا یوزیکم دا دی سراولاد دا دی ومالتنا من عملی من شئ او نبکم هم دا دی دا عمل ناظرہم کولمر ایم به ما کسبرهین دا کدا سوال چې غنی غدی سره اولاد و سره یو ځای شي یا رشتہ شي خو د دا غی عمل کې وکمیره شیسو پکې غیله ور کې بر حق نه مله وینه هغه ما په خپل فضل سره وسته دنه نغوارم سره زره به کمې ناراضه کلو امرین بما کسبرهین هر بنده وا خپل عمل کې غاړی وامددنا و مفاکاتن زب بیا ډیر ډیر ورکم دی تامین وی ولحم مما او غخی لمرغانو چې دی یوه لري ټول براجمې په جنت کې دا خوراکونه وای اخرا کو نه پسیو بیا دا شرابونه يتنازعون في اكاسن نذيب لاسلگیوبل سراپ دی جنت کی پا کاسو پپیالو اینچے ویک ولا اوا شربتونا ورکولش نذانے چگن لوخی با کمی نذیو پی جنگی نئے تنازعون ذا چدا بزی اسی پ او کاری اريو سره بغي لاس په لاس کې اريو سره ناقبل سره یو جنگي ټاچ وتاوي لا لغن فيها نه پاره کې بده خبرې قدر نشتا ولا تعظیم او نه د ګناه خبرې ډیر د خاموشي ځای ده خو توف علم غلمان اللهم ګرځي را ګرځي او پذي باندي نوکران د جنتو داس کان و د دل ته وټلو کې چې ديله نه کانه هملوپلو او مکنون ته و چې داعمل غري دي تهسه بندې پرې دنیاد په نه لګېدللی اوسې کولا وړي چې ګورېته نستر کې بې برېخي تو چې دا عمل غري بندشوی بندې شوې پهډبو کې با بالا بعضومالله بعضې تتصاون. چ خوراک سکا کوشی عقل شربوشی ارس نہ فاریش نبی یا یوبل سره خبري شورو کی <تصفح> نو خبره و د دنیا کوي کنه مخامخ به شباز باز و تا تپوسو نہ و کوي دی یوبل نہ قالو ابوي اننا قبلو قبل في اهلنا مشفقين ده مونږ ولدي زيترالو دا زکا چې مون په دنیا کې ډیر یریدو د الله نه ارواح برا سره غمو چې اخله چې مرگ بسنګي خبر بسنګي او قیامت بسنګي بس یریدو بس بس بس یریدو نو تغیر وځنه لا راوست نو ف اجی چا سره نو فمن الله علینا علی احسان وکه مون باندې او وقانا عذاب السموم او بچی کلو دا آزادونه نہ چوم پکې ور دې هم پکې لوګې دې سمون بل خبر اننا کنا من قبل ندعوهم او زکه زي زترلو چمونګه په دنیا کې الله تاواز کو که څه سخت خبراله سموري مریض او مصیبت برا غې نو تا چې الله خير کې خلق به ګرځې دې په یاره تون پسې among باخاس الله تعالی آواز کاو ذرت کاتابه وکړم الله به موږ خبر حل کړم نو دا وځي چې جنت ترالو انه هو البر الرحيم بشك الله ډیر مهربان دی او رحم کوونکی فذكر تمامت نعمت رب دک بکهن ولا مجنون نا دو امبابا صرف زواجر دي اے پیغمبرا بیانو کا اپا قرآن سرا نیتا اپا نعمت او فضل د خپل سرا سره جادوگر و لا مجنون او نلیوانی و لیل تیویلی و تکنها نا اللہوی کتابانه چې ما فضل کړی دی نګووت می در کړی دی زه خو یا دګر له پیغمبرین اور کوم زه کتاب نور کوم نو تا پورنه شهر شتا ان له لیوان تو شتا انتهی عقل من ذزوای شروع شو په لفظ د ام امي یقولون بلک خداوی شاعرن ویژه شاعر دی دا پرانو ایدا د شاعر دی نتربس به یریب المنون مونږ انتظار کوو د تا د مرګ بسوی د شاعرانو زم عمر نه هه ولی ار چاپس لګیاي ار چاپس لګیاي نو سوکته د زوباسي نادو سلیمالم نشي دی مر چاپس لګیا نمارک بو تظر راضی ریب المنون مرک توی ده نم دیخوا پیر نمونی ده مرک یو نم پکی قل اوائن و تا تربسو انتظار کوئے ما تا انتظار کوئے بینی معا کم مل المتربسوین زم تاؤسر انتظار کوئے ان امستاسو عاقبت تا بتاؤسو بکل عذاب راضی دو امزجر ام تامرهم احلامهم بیازان آیا امر کی دی تا داخپل دا عقلونه دا عقلونه وتوی چدا وسو وای ما جنون وتو وای ساحر وتو وای بیازان امهم قومن تواغون او یا ذا یا قوم دې ډیر سرکشن ام یقولون تکاولا بلک ذاوی چې دا قران پیغمبر د ځان له جوړ کړي دي دا موی نمانو چه اللہ نازل کرده اولی که الله اللہ نازل نا ال کرده پا یو ظل بیغوند کتاب را رانی ظل کرده که په پا دریش کالکی پوره شو دا دی جوڑی که نخوا بل لا یؤمنون اللہ پی ای ایمان راوڑی نزالن بانی گوری خوا <تصفح> <تصفح> <تصفح> سیو بنده یو شی تزلنی که نا بانی ولا گوری دیکی دا چل دی دیکی دا چل دی فلیاتو به حدیث مثلی الاوی کذی چر رشتینی نو راویولی یو خبره پشان د قران جدی پیغمبر د دم رغت کتاب جوړ کړی کنا راغوم دیو عربی دی او ذیوم عربی نو تیر نه یو خبره د دی راویله قران پشان ته چې قران کې کومه خبره اسانه آسانشته کنا مدهامتان دا يوايات قرآن یا يو او تکه ده کنا خواه یا عذران او نذران بعض عجبه خبری دا کریم کنا دادی راولی و انزلناه و نزل دا, دا قرآن حدیث ده خبری کنا انکانو کانوا سوادقین کذې رشتنی په خپل خبره کې جدای ځان نه جوړ کړي ام خلقو خو من غیر شین اې پیدا کړی شوی دي بغیر د سښینا څه یو د عامانا چې دې مور او پلار نو دغه پیدا شوی دي به مور او به پلار دي دا خبره کوي او دویم ای پیدا پیدا کرشوی دی او خالق یې من غیر شن د چلنمنې نبی خدامه مطلب شو چې موږ دغه چرتیزمو کینه خريړي په شان تر اوتیو ام هم الخلقون او یاخذی خپل ځان په خپل پیدا کړي دی دیو خالقان دا زورنه ذات زورنه او تقی الله رب العزت حدیث رسو دی یا دی پیدا کئ ام خلق السماوات والارض یذی دمر معتبر دی چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکان بل لا یوقنون بلکې دی یقین کې دا الله په پیدا ایښوان دی اما عندهم خزائن ربک یذی سره خزانی دی طرفستا او دی مالکاندي ام هم المسفیرون یا دی پاغی باندی زی چارجی او سره دی ام هم المسیدت دار پورا اللہ خندا کئی خوا ام لهم سلمون يستمعون پی یا دی د پارا سی غیشت دی چاسمان ترسی او دی پاغی کی خبر او رید ملائکو فلیات مستمعون بسلطان مبین را دی شیغا و ریدن که او خبری او ریده لیدی نرادی شیغا پیو دلیخ کار سران ام لول بنات و لکم البنون او یا دا خبر دی حق دا چه دا اللہ دا پار او دا دی دا پار چې دی دا تقسیم کڑ دی نه نا ام تسالو هم عجرن یا تد دین دی اسوال که صدع وضع فهم دی داغی ده دا تاوان ندرانشوی دی ده کتابان دی ایمان نرودی چی تا تی نصر دیر اغطا مطالبه کردی ده نا اوه. اما ان دوم الغیب فهم یکتمون یا دی سر ده غیب علم دی چی داغی نلیکل کئی چی نشت قیامت و نشت عذاب و نشت جهنم ام یوریدون که دن یا ذیست طحق کیرا دلری دیو چل او دیو منسوبی فلذین کفرو وملمکذون پس همیشه د پاره الله وی چې کافرانی او یو په خپل راګیر کړی چې پغه خپل منسوبه کین هملوم الہ غیر الله یا ذید پاره پن مددگار دی بغیر د الله نه سبحان الله یا اما وشریکون دا خيري پین لسم امو په دې ختم پاک دی اللہ دا ناشدی یو سر شریقی و ان یرا قسم من السما ساقطا کدی دا نظام اوجزه چې ټوکړه د اسمان را ورځيږي را روان ده یقول نذیبوی صحاب مرقوم ملوی دا ور یزدا هغه ټوکړې د اسمان چې الله به را ورځي او دی بوی چې دا خو ور یزدا جخته شوی حزروم پرېدا حتا ترې پورې ولا کو يومم الذي فيه يسعقون چې ملقات کیدا غیر وز خپل سر اچړي کبا بهوشه کړی شي قیامت کې ډېر خلک بهوشي څوګلک وخت اوس ډېر وخت چې دا قیامت دا بتنو وې نه يوم لا یغنی یانم کیدوم شین دا دا چیز دفا بنی کی دزینا دا دیر چلونا پرے گنہ دی زرہ ولا امین سرو نوابی انداد کلیشی دی پتماو کنا چز مونگا خلقشتان دمون تپوس بکئی اللہ یسب بے تپوس نک وین للذین ظلموا عذاباً دون او بے شکہ دی دا ظالم دا اند پار عذاب دے محکم محکم دی قیامت نا ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نہ پویگی نوسبل نم وتکیلی ویره حادثه شو شو دور پاکی دغه شو دور پاکی دغه شو پا دا و ای عذاب دی حادثه نه دا ته پویګنه پدی باندې دا دنیا زابو نه یا دی دا خلق پکو پکسمه قسم هلاکتو سر هلاکی کنا فاسبر له حکم ربک صبر کوا فیصله د خپل رب ته پیغمبر پاک فَإِنَّكَ بِآيَوْنِنَا تَزَ مُنْغَا پَ نَزَرْكِي مُنْغَا دِوِينُو چه تاتا سمره تکلیف ده ده خلقه نخوا وَسَبَرْ كَوَا وَسَبْهِ بِحَمْدِ رَبِّكَانْ اَلَيْا جُنَوَ تَخِي چه دنیا ده مصيبتون نهو پس بانده بچ کیگه یو پس بر بانده وبل وَسَبْهِ بِحَمْدِ رَبِّكَانْ دَ اللَّهَ بَ ارسمره سخت راجی پیغمبر بزر پمانځه ودریدو دی او تویل یو کنه تسبيح وایه په حمد درب سره اين مونځه حين تقومو كلا چودري کې الله تا من الليل يو په وخت شپې کېم فسبحه ود الله تسبيح وایه و اذ النجوم او پس دو پر يو تو د ستورونا سحر دی دا قیمتي وخت نه دي کنهخه نه ديکه الله سوال قبلی فرياد د انسان قبلي سوره النجم د دې باب خيره سورته انزول کې په ذو سوره اخلاص نه دي ځکه مخکې سورته کې شبهات ذکر شو پیغمبر باندې چې صاحب دې مجنون و دی صورت کی اول در رسالت کی چلا ہوئی اس تا پر رسالت باندی دا ستور گوا دی دیم دادی رد در دا شرکی اوکو عمل الہ الہ الہن غیر الله و دی صورت کی بداغی وضاحت کوي چاہ شرک ستویل شی دا سی دواجر ذکر شریر پا کسرت سرا نذی صورت کې واصفات د اولوہیت پیانی ا موږ کې حکم وکاو فذکر فذکر دوه سوراتو نو کې زاریات کې تور کې سور انجم کې ورتوي فعارز عمن تولا چسو کنمانی نو بس مختنه واړه چې دې قدر نه کې عزت نه کې سورتي خاتم کو په دې چوېد بارن نجوم نصورت سورتي شروع کو په باندې چوان نجمی زاهوا نو کاره مناسبت دې مخ کې سره اويلي وفلیاتو به حدیث مثلی دس وروړي کني او خبره د قران په سور النجم کې بوئی افهمین ھذہ الحديث تعجبونا تاسو زغورانه قرآن نه انکار کوي او تعجب کوي ترڅ ویلو ام لهم الہ غیر الله النجم کې بوئی افرئتم اللات والعزى دا سؤاله هدي او دا زجر کې ویلو چګ سو خاطیش اسمان تا نفلیات مستم بوصلطان مبین دلیل دراوڑی کنا ذی صورت کې به وای چمان ذل الله بیامن سلطان او شرک باندې الله دلیل نه نازل کړي حضرت جاودارت د شرک اورت د شفاعت قهری او جس د ملائکو تولب کړه جمع کړی او سورت کې دو بابي اول باب د بیا یو کمزیر شپوري 29 پورې ازويم تر اخره نو دی اول کې صداقت د رسول دکر کی په اول کې او بیا د مشرکین د دلیل نه خی چې اتباع وزن اتباع الهوا درځي درځي ازويم باب کې تر اخره پورې تسلی پیغمبر لا تخویب بشارت او زجر خاص او دلایل په توحید باندې بسم الله الرحمن الرحیم ونجمه زهاوا غوازه ستوره کله چراغ ور داسمان د اسماننا جلاوهه تا تدبرې ناراضی وهه تا ستوره وې وې قولی زګه ستوری کی عمرانا ده خلق په ہدایت مومي او وحي هم د هدايت سبب ده پسبانګ دی کواده ما ضل صاحبكم وما غوان چې نه ده خطا شوه دا صاحب تاسو د پیغمبر او نه زي اورې زلې زلارنه یو خدای دی چې بالکل بنده تلرني معلومه بس گردی پا اشارو او دویم دائی صحی معلومی ورتا و دیتی بل پلا و آوری نالاوی چه دا پیغمبر دو دوارو نه محفوظ دے نتی نه لار رو کشوی دا او نه داغی نا, دا نا آوری دل دے بلکی پس ای صراط مستقیم باندی روان. اما ينتق عن الهوى ذي خبر نکې د خپل خواهش نه انه ویلا وحی یوحان نه دا هر خبره ده دو مگر وای چې ده تکول شي هر خبره د پیغمبر چی کړه هغه د خپل خواهش نه ني دی او جناب صحابه کرامو بزانسره په وقته قلم ګرځاو عبد الله ابن عمرو اوکه به بلپینیا سشیغه و ولي چې کله پیغمبر به خبره کول نو هغه له خط ورته نه غوړي کله په شرط کافرانو ولا پیغمبر ورکو ودا هو بند دې کله یو شانتي نو پیغمبر بارو وخت یو شانتي خني ته بار خبره لیکی تا بیا قلم کې خو نو بي الله اسلام ولي د کو اغه ته وی چر دی خلکو ما ستدا سی او نبی صلی الله علیه جبی ته اشاره وکړه چې دی جبې نه په هر حالت کې سوزی کنا نا برشتي ائی الا مجدا کنا ان وی الا وحی یوحا نږدې دا خبرې زته مگرغه وحی چې د تکول شي او سو کوته راضی استاذ یې ډیر قوي او ډیر مهتومد شدید القوا تعلیم ورکړ د تا جبريل چې ډیر لوی قوتونو ولري دغه شپږ سو وزری دی او د قام د لوته السلام وکليو او هغه ته یو وزیر اړام کو او دوبونه راوا او اسمان ته او رسول په یو ځربان هیڅ پکصه ووزر یې چا وستند شدید القوا نبی له سلام ته ځان خوله په غار هراء کې نبی له سلام بيوشه بیا ته جبريل وی چې دا خو ما خپل یو وزر کوله او تپاره دا غینم بیو ششوی ازما شپکسو وزری ی یو وزری کوله کوله اسمان ټولフォトکان تلذي قران دا پاره دا فرشتہ را لېګله چې به قران کې شک نکني چاسه پلار کې چې پکې سو غلطی ملتي کړي الله ماو شدید القوا تعلیم ور کوله د تا ملائک اغا جبريل چډیر سخت قوتونو او لده زومر را او ډیر د حسن خاوند زومر را فاستوان اول وحی چې کوله پیغمبرتا غار هراکه نو مخامخ شو نبی له سلامته آسمان کې او هو بال افق الاعلى عذ پا کنارو چتو د اسمانو سمدنا فتدالا بیارا کس چو نورا نزدیش نبی علیہ السلام تا فکانا قاب قوسین او ادنا نو شو اغا سرداسی نزدی لکا اغا موٹی دا دو لیندو لیندی چو بل سرداسی نزدی کی نو اغا تارون سره بل سر جخشی کنا د مټ نو, قاب موٹی نسی. نو شکنا. قاب قوسین دو او بل داې توه ق دازه به کوانو نو د مټی تهوي چې خلق نشي نوقابلابین شو که نه اوقا به کا ویلدي دوولدو او ادنه یا د دی نو نې ځکه چې بیاخوا سره غړه لا وکه نو جو شو او بل سره چې ووه ته کوله. چ اقرا ولولا او نبی عليه السلام وایما انبی قرن ما هو ثلاث تلذی کڑی کنا نبی ابو ازان سرونه جخبه زور به ور کو چ اقرا نو پدریم نبی عليه السلام شو روشو چ اقرا ربک رب الذی خلق ها انبی عليه السلام وایما لبه زور زور راکو جمعه چې سامې او خوته اسړی پلوان څه ابياشو ذا وحي لوم بشيوا فغار هراکه فان اوها الى عبده ما اوهام نو وحي اوکل الله خپل باندته اغه چې وحي وتکلید ما كذب الفؤاد مراء او دروغ نه ذکرې زړه د پیغمبر پارس کی چلی د لیدی بلکل صحیح لیدلې کړې دي غلطي به کې نظر راغلي ما را اسه زي جبريل ټوله زمایر دي تراځي ده چې نبی لي السلام جبريل لیدلې په خپل شکل کې یوزل پزمکه او بلزل دوو اسمان نو ده پاسه برست راځي ابا تمارونو علاما ير تاسو شک کوي په دې پیغمبر باندې تاسو کې چې د په خپل لیدلې دي اور اگر کہ تا ششک ولقد راہ نزلہ اخرى او یقینن لذلیو بیا دی جبریل لبلزل پدویم زلو عند سدرۃ المنتہى دا اریو نے د بیرہ سرا چریت سدرۃ المنتہا وئی سدرہ بیرہ توئی منتہا و تزکوئی شلائیں اپل سوک ندی نه جبریل او نو نبی صلی و سلم او نو اور د خواص دي په شاعرانو خبره جوړه کړی ده چې پیغمبر روانو ا جبریل و تاوی چې نور نشمتله پرمیسوږي زنه خبري کيه رب دا غゼنا په لبره سوکنه دي تلغي تهه خو ویلي دي خپل الله تعالی علم دي چرسي نو ال تکي جبریل لځلو عندها جنۃ المأوا دغه سدرۃ المنتھا سره هغه جنت ته چې مؤمنان به پکې ووسی دال ته کومره باراله نو دغه لته په دویم ځل نبی له سلام جبرئیل ولیدو اېږي هغه سدرۃ ما یغشا کلا چې پټکړیو هغه ونی لره دمر ملایکو چې الله ته علم دی چې څومره راشو پاوي باندې اخકારે دبا دسونې د پتنګانو په شانتي اوونه په ټکلیوه قسمه قسم رنگونه ادا ټول ملایکو الله تعالی د جسم را انداز راجه مشیو پاغي ونه ما زاغل بسرو وما توغام پیغمبر چې کلا جبريل تکاتو نو ني نظر کوک شوی دی او نيته نه آ په لاولې او ټکیو باندې چوشي اونوي نه نزدکا چې دې ته مخ واړې داسه نو سبه وی نه و ته خوا په لا ګوري اواشي دلته نزدې او د هغه زې سې کوي نا خو بیا نما زاغل بسرو نيته نه مخبل په لاړولې دې او ماتوغا اونې ته نه آ په بلکه مخامخی لی دلی کنا لقدر آمن آیات ربه الكبره یقنان لی دلی دی پیغمبر قدرتنا دخپل ربه لوی لوی جمهور صحابه دا حال عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چقدلتا پزمک ایلی دلی و نجبریل لی دلی کالتا پزدرت المنتحا کی لی دلی اج کوم خلا کوئی چې خوذې لی ذلې نه غزل تن صاحب تي پران په خپلويم آیات رب الکبرا سی لی ذلیو ا قدرتونه د خپل رب لوی لوي چې غ جبريل له الینه دی لی ا فرایتم الله تول عزا کله چې خپل عظمت بیان ککنا چې مخ خپل باندبو ته دوو اسمانونو د پاسا مې بوت عزت الملته سرا او ملائکه یو لیدل ډیر جبرئیل یو لیدل په شکل نو سلام مشرکان توي تا چې تاسو د خدایانو چرته سي درته منتهاش ته تاو د خدایانو چرته د اسمانونو د پاسا سوزې مې شته الله ورپور ټوکی کوي کنه چې ګورې څنګه ته خدایانوای چې نه اسمانونه شتاونه زمکشتانه ارشتاونه کرسی شتا نه ملائک شتا مدا څنګه ابرهتم لا تا ولوزا هم شریکانو خبر راکې د لا تا او د عزه چې داستو خدایان دی <تصفح> لات په ماکا کېو او امام بخاری وای دا ډیر خصاله او صحیح او دا حج په وخت کې به هاجان له ميل ورکول څنګه ستوان او غوړی سوچا دا به لړل او هاجان له ورکول چې دا بوجمه پیدا کوي ميدوم نه خرابوي نو حج ډیر په اعلی طریقې سره کاوي نو خو یار سره یو او زموږه صحیح سره چېرامل شه نزيد تناخدې جوړ کو او انمو ول ول ذا کې هو ذکا کان یلت تسویقا لت یلت سمانا لل ستوان غړو کې لړل نزيد اوی نه لات جوړ کو چې دا, دا با لڑل. اوار وچا لات با با ده د بخلق لستوان غړې لړل اور کول وې و چالو و کنه نو لاتن میکې هو چدا زمون گزار سوزي موارده ولعزا اوزا هغه ونه وا په توائف کې چيري کې و شيطان او خلکو سره به قاعده خبري کولې نو بس هغه دغمر زور اوزا لوی محليته نه جوړ پندې په مکان کې راوسته و چا پیروبته نه دا مونږ وران ناس ټکنه نبی لي السلام حضرت خالد علي ګو چې دا کراونه کک کاګلاو هغه نه وله کټيې کړو مونږ یې پات شو نبی لي السلام چې څو پوښوي څه دی لدی او ورینه بيبيال لرشلري کذوي خيو باسه کړه روان شو او هغه مونږ روان بڼاستو هغه وته اے خالدو مکه وګوره نقصان وته ورسي مکه د دې زور ډیر دی د تاقدیر دی او او هلاك ودی کیه او او حضرت خالد په خپله جو کوي چې یا او کفرانه کې لاصبحبحانه کې ان را الله قد انه کې او ننستا شکرري کې کږې تو خپ یا به خوشاله دوه مدهخوا د عزت کې د نن ستا دنا شکرې ودهفران لا شکرانه او زوینم چې الله ستانن پوورې بيضتی کوي رويوالاو دا غن یو بلاو وتا سر بابری کنا اوغه قتل کله همجواران ته نو تختهیدم دا دغه په لاس باندې الله دا ابو تمات کنو عزا غو کنا دا په ټولو کې ډیر لوی مشور ها ومانات الصلثه الاخرى او منات په کلا دریم دی دی بلخ ده یو مناتو مناتو توغیو تووی دله بنو سقيف قبيله غلهو اوذ سره بهو ملنګ ناستو دله خلق دزیدو پار راتلو چې هغه سره به دغه شو بوجه ډکوا او چې چا کار کو یا سفر به کو یا نولا ولا نغش به روت کچيره زم ما کار بوشی او کنه خو س وینر په بهو خبوته او سل دیناره دا به عمل angle ور کول نو اوله دیسرم او حبل اوی سرم دا چلو مناته توا بیا ادا طول نمونه او د الله نه جوړکلی یو ګور سو کوي چې د الله او د عزیز نه او د مننن نه مناته جوړ کړو علا کم از <الكومز> ذکر و الهو الانسان ایستاد پارا زامن او دا اللہ لونه دی ولی دیویلو دا نمونه دا ملائکو دی و دی کپدی اوزا که کپدی ایمانات که دی ملائکو روح رازی او منگا غسر رابطه دا او ای ملائکو لونه دی نو نمونه اتم دا غسی خولاتا و او اوزا الله وی استاد زامن خو خدای ملوړه مقرر کړي تل کای زن قسمتون دا په دغه وخت کې داسې تقسیم دی چې ډېر د ظلم دی انیه الاسما ان سم متوان تمابا حکم مزید خدایان استاد سومګر تشنمونه چتا سو ولي خي دی استاد مشرانو مانزل الله بیامن سلطان الله نازل کړي په دې باندې سدلل این یا اتبعون الا زوننا ندروان مگر پگمان پسی وما تحوال انفسو او اغا چه دی ضرور نسواری بسنو تشخوایشات دی او یقیناً راغلی دی تا در خپلنا مر رب بیه مل حدا راغلی دی تا خپل ربنا قرآن او اغای دی او په دی لا تو منات پسی شوی دی امل الانسان ما تمنا الله وی انسان له د اختیار شته چې بس دغه صفو خې نو هغه دی کوي د باندې الله طرف نه پابندې نشته عايشته د انسان د پاره هغه سوچ دی غواړي یو ارزو یې کوي ولله الاخرته والاولان خاصه لاره اختیار دی په دنیا کې هم په اخرت کې هم وکم فی السماواتی او ڈیر ملائک دی پاسمانو که فاغی سر دا طاقت نشتا چیا چاله سور کی یا د چانه عذاب دفا کی یا د چا دا پار اللہ تسوالو کی اگی دید پار ندی پیدا شوی لا تغنی شفاعت اومشین فیدا نشور کول شفاعت دا غی الا من بعد این الله اللہ لمن یشاو و یرضان مگر پس دا غی نا چا اللہ اجازتو کی اغا چا تا او رضا شی دا غا ایمان نه او قیامت کی کی او اغا چا لبا کی چا اغا مومن مسلمانې و گناو نیکلی نو ملیک بول شفاعت کی انبیاء بول شفاعت کی اللہ سرا بیشکا اغا کسان چی ایمان نرولی په قیامت باندی اغی نمونک دی ملائکو تا نمونہ دا او نذیرنه پهویږي چې ری کی کوم د ذنانه ذیخه او ملائک دي او مالهم به من علم او نشتدلره په دی باندې صد دلیل نذیروان مگر په ګمان پسې وین نذن لا یوغنی من الحق شیئا او ګمان هیڅ شی نه دی الله وي ګمان نشي ثابتوله د دین په مسله کې څه او چته او خلق چې څه کار کوي نو یې زمادہ نا. کی دیشی؟ کی دیشی دا دا نو دا خو دلیل نه په دین که کنه چې تا وتوای چې هر وو ته زی کنه داغه خبر اوري او ستاسو سوال الله ته پېښ کول شي وی کې زی شي یا خو دا ته کوه دی وی دا خو زوند دی دلیل نه دی داغه ته ارزه کوي لشي چې چېرې سمندر کله نو ته عمبت وای چې دا کې دیشي <تصفيق> هغه کې دیشي داو دلیل نه دی ها فاعرض عن من تولى عن ذکرنا نبی پیغمبر ته مخوالو دا غچانا چې مخاله له زمونږ قران نه هغه د قران نه مخوالون ته دنه مخوالو که ها ولم يريد الا الحیات الدنیا او دا د بل سیراده نشته په دنیا کې مګر جون د دنیا دپوزې چا کړې ګرځي خا اني قران ته آیتسته نه مانځتا ایست زالک مبلغهم من العلم دا د دې مقصد د علم نه چې د دنیا کې دومره علم کوو دومره خرجونه کول دا غيظا مطلب چې د قران نه انکار مشرقی و سو مشرقي او مغربي علمي حاصل کوو نو قران ته اوس فرسوده کتاب وایي ویدا پر سوده کتاب ده دستاذه علم مطلبو ان ربک اوعالم او بمن ظلان سبیلی بهشکرف تا خپویگی په هل لا چاچی گمراکی د سئی لارینا او خپویگی په هل لاغه چا چاهده تو الش وللله ما فیس سماوات او ما خاص دل لا اختیار ده اوساج بسمن نو کی دی واغه چ پزمک کی دی لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاهُوا بِمَا عَامِلُوا اللہ و بدل ورکی غشالا چه دیر بدیئے کردی عملونا اَسَاهُوا بِمَا عَامِلُوا او بدل ورکی غشالا احسنو چه دی عملونا کردی عملونا صالح بِالحُسْنَا نو بدل ورکی په جنت سره سرا الَّذِينَ آدھا قَسَاندِيَجْتَنِبُونَكَ بَائِرَ الْإِسْمِ چِزان ساتی دلویو لویو وَالْفَوَاهِ شَعُدُ بِي حَيَيَيَنَا إِلَّا اللَّمَم ها وَالُغُنَوْنَوْنَا خُكِيَدِ انسان سو غائر وَالُوَالُ فقال الله مابكي کنزل کري و چهتا سپیل ور نو تالله اسی مابكي خواه بشگرف ستا دير کلاو بخشش والده واسع المغفرة مغفرة تيه دير وَعَالَمِكُمْ اللّٰه پويږي پتا سبحان دي از ان شاءكم من الارض دير د پخوانه چې کله تاسو یې ځي ځمکه نه ورو رو روان کړې نو الله پوي دې پدی باندې چې دا انسان خو د ډیر لرې نه روان شوی ولې دې خود باران ساس احساس کېو دې خود وني پاڼه وا دې خود ځمکه خو روان نوو چزمه کی تور هسه د باران اوشنه بوټی پیدا شو ناغه بوټی انسان اوخواړ اوځاوه د داغې نه فپدن کی ماده پیدا شوه د داغې ماده انسان جوړ شو نو له یز خود داغه واخنه پیژنم چې تل د باران ساس کې وی دونه پاړ وی ا بیا دنه بوټی جوړ شو از انشا کوم منل ار سومره د لری نه را روان کړی و اذ انتم اجننتن في بطون امهاتكم او كلت يتا تاسو فط ما شومان فګيډو زم هنداستاسو کې نو الله یو هغه وخت چې نوم زه خبرو ما مچی دومره د مخ کې نما ته معلومي کنه نه انسان د ځان صفایي مکاوا بڅکار فضیبان فلا تزکو انفسکم مپاکو خپل ځانونه الله یو ماته معلومي بس ځان الله تفریزه نو هغه تاسو پاکوالی او پلیتوالی هم پیجنې دا خبره لري خدای غندګی کوي دا غو حکم پسی زه دا وسط صفائی هو اعلم بمانت تکام الله خوې پاره چا باندې چې ریګی دلان دلته زواجری په شاند مخ کی صورت تورو څنګه چلتاو ابرایت الذی تولى استاخیال دی باندې تا چې مخیه واړو د الله د کتابنه واطا قلیلن لګون دی مرګرته او سره وکړه ځکه انسان دنیا کې هر څه مشته کنا سوک داسی چې مخکلک د فرانزرا د علم سره سبق سره د منز سره شوقی بیر په پا باندې راضی او خلقوم وی یره دل کر سوپ چي دي هډیرنيك انسان دي. اره کته ده چازي ښا؟ ار سوک تہ تاسو کوي ښا؟ ویره مونږ د دنه چاري مخک نه شو جماعت ته فار اچ راځون دي ناسيبو. او نو سرو زده خوبيات نه داس شي جوړ شي چي اخته. بیا جماعت په جن نه قران په جن نه راستو سبق تہ نه شي کنه؟ نتداس انسان ذکر که اللہ خواه چه تولا بل پل اے مخوانو و آتوا قلیلا لگواخی ورک اللہ لہ دا اللہ دین لہ عبادت لہ قرآن لہ و اکدہ نستلشو باز استلشی که نخواه اکدہ ستو ای اکدہ اکدہ کی خلق کوئی کنی کنی دو بود پارا نو آگی ګاگر راوزی کوتکانه نو بس پری دی او وی سوک کني بلځه به شروع کوم نو اکدا دې توي چد کار کا غوستلې شو کوتکانه وترو وته اين د علم الغيبي فهو يرام نو ايا د سراد غيب علم دی چې د اغویني او دغه نه خبر ده چې ير ماوی ډیر وختونه زونه او د سونه کړی هغه موږ لپاره پروري ويخه نور نشم کولای الله یذ تلم دغه بوشتری چې په دغه بخلاص شي چټی شو ام لم یونا با یذ نه خبر ربما فی صحف موسی دا دی مضمون نا چې موسی علیه السلام په صحیفو کې راغلی او ابراهیم الذی او دې برحیم علی السلام پساهیفو کراغلو هغه ابراهیم وفى چې الله هر حکم یې پوره کړیو هغه کیسه مضمون یو داو الله تزرو وازرتو اذروخران چې نشوړې یو بندا بوج د بلچان چې کنه یو الکوې چې وس دما پلار خسړې او ډېر عبادتونه او ډېر دا کړی دي نه بس هغه بمون بچکی کنا ته مونږه ار سوره ګنانګار یو هغه به زمونږه بوج اخلي پزانبه الله وینا هغه بخپل بوج وړي ته بخپل بوج وړي دا ته چا ویل الله تزر وازرتوم عزرا اخرى نو دا سړي خلک د دنیا کې پدې چا کړ کې چا خپل بوج په پلار چولې چا په استاد ور چا په پیر سه ور چولې دې چغشته کنه اصل مونږه ار نلاوینا والیسل الانسان الا ماص بل بګدام زمونو چنشته ز انسان د خلاصی ز پاره بل سو مگرغه ایمان چې د پخپله حاصل کړی خلاصه په دا باندې ښا او چې نیت یو مونده په خپل ایمان باندې نو بیا بل باندې تا ته دا وو کی کنه او تمار شوی او تا پاسی ز خیر خیر نو اخو رسید تا اخو رسی فون نجات په باغ نه دګنه همیشه روح استامر تبیو چتیګي فون نجات په خپل ایمان باندې دبل باغ نه خلاسي وان نسا یو سوفا یرا او د دې انسان عمل زرده زردای چوبلی دی شي قیامت کې ثم یجزا او الجزا او ف بیا بدل بدلور کولی بدل پور وإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى او داوم پاغي صحیفو کې راغلیو چې زه هرې خبرې انتهاء الله تدا إنا إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى کله چې انسان است معلومات ختم شو نو آیا. آلم ختم دا زه یو آيا چې ولاو علم نور په الله پويږي ختم شمه ته تیار ده هر خبره چې کنه نو الله ته حواله کاه وان للربك المنتها ابیشکا په طرف درسته باندې زه هر شي انتها ده او ختمي ديم و انه ازحك وابك ابیشکا دغه الله دې چير خلقي دنیا کې خانډول دي او ډېرې جړول دي دنیا دې نن نه خالق نه ښه څوک خوشاله دي خو له نارټوليږي اسو خفا دي دا سوک دی الله ذا الله سوک یو شان کړي سوک بل شان کړي دیګه دې دی دی چا اختیار غنښتہ از حق او ابقا ندی و جن لري خلک وې چې دا جړاو خندا چي دي کنه دا د انسان په اختیار کې ندي نو پدې چاته زور نه نه پکارو کو سو خان دی نوته تولی چې خوله د چنګا کړی ده داغه دا خو د اختیار ده په دې ولا سله زور نه ورکه کوي نه هومو دا خو ځپه اختیار کړي نه دی اجز په اختیار کې نو په دې ولا ولا زور نه ورکه او ورته ونه او اما تا او دا هغه ده چې څوک ملکي او څوک ژوندۍ کوي ټول اختیارات دي کنه ها څوک دې ته پوسم نه شیکولي وانو خلق الزوجين الذكر والانثى او دا هغه لا دی چې پیدا کړی دنیا کې جوړه ناري نا او من نطفه اذا تمنا دا غي نطفه نه کله چې وګور زول شي په خپل محل کې وان علی النشئه الاخرى او په دې الله باندې بیا ژوند زیکول دی هر ده هغه ستیدنه الله انسان ته وی زو د هری خبرې زموارم فوته دا ما یو خبرو منه چه بل پلا مزا خواه کور ترازا هوا بندر ته هلتا دی تفلیار کور دی هلتا کسل دی جماعت ترازا زمان بندگی کوا نزید هاری خبری زی موارم وانوهو اغنا و اقنا او دغا اللہ دی چسوک مالدار کڑی یسوک فقیران کړي دی دادا اللہ کار دادا چاکار نو چته سی فاتونه که یې په غورو ورکې خپل زامنه ته چې تو غوره هغه زامنه ته څو کم کم ځای ته ورسېده هتا دا ز نه دا خدای الله کا دې کی دې کی چاته ګنا نشته ها وان نو ورابوشیرا او دغه الله مالک دا استوري دی چې قریش عبادت کوي قریش ور استوري عبادت کوي شعرا یو تاوی هغه استوري ما ماخامه فَنَوۡءَ أَهۡلَ قَذَانِ ٱلۡأُوۡلَىٰ أُذۡقَا ٱلَّذِي جَهَلَ كِذِيرَ غَادِيًا لُّمَنِي قَوْمُ هُودٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ وَثَمُودَ وَثَمُودِيَّانُ فَمَا أَبْقَى إِسْوٰكِ تِبْرِينَ خُذُوهُ طُولَ دو ذٰسِى هَلَاكِ لَكُمَا أَوْ قَوْمُ نُوحٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ٱذِينَ مَهْكِى زکه دا ټول ډیر ظالمان او ډیر سرکش وو نریبکه الله دې معنا چې هو د اسلام ورته وی چې عذاب بدر باندې راشي نو عادیان وی مونږ له عذاب راکې اباسو کې چې مونږ له با عذاب راکې وی زکه نه زکه چې دریو سو کال ووشه نو هیڅوند وبښ نه او اکادمی خپ وسرمن به ودری دا خلق راخ کو نو سرمن به وشلی دا هغه چا راخ کشه دا لوی لوی بلغان خدای هلا کړی نه الله وي تاسو رات سیاسیه والموتفقتا اهوا او وکلی ولتشوی هغه خدیر دبره نار اخلاص کو اهوا زکه ترسمانه پورې راز مو کداږي جبرئیل السلام چې تکړی وکنه فَقَشَّعَ مَا غَشَّعَ پټکړی لراغان د زخاوري چې پټکړی دي او بیا لا يردک تا تمارام نپکمن نعمتونو رب ستا باندې انسان ته شکایم دا خوستا نعمتونه شو کنه چې دشمنانو دل هلاک کړل اا زنزیر من النذر الاولم دا قران یو يرون کړي په شان یې يرون کوړم یا دا پیغمبر نظیر دی فشاند په خوانو چې څنګه ریته پیغمبران راغلي نو تی امه تعال راولې کو ازی فاتل ازیپا نذیش قیامت ليس لها من دون الله كاشفا نشتغل ر بغیر الله ناسو کر واستن کین اب ہمین ہاز حدیث تعجبونا نو خلق تاسو د قران نه تعجب کوئ چې دا ګډه ری ناشنا خبرې دي مونگا خدا نشو مانالی تعجب کوي او و تزحکونا او خان دے پدی پوری ولا تبکونا او جار اینا و او یہ تاسود دینا غافل نو غفلت مکوئی بیا بروس تورمان کوئی فس جدو للہ و عبدو اللہ تعاجزیوکے او دا اللہ بندگیوکے اخیر توحید بیان کو صورت القمر قمر او رحمان واقعا تدری صورت او نا پیو ترز دی نا پی شرک فل برکات چل اللہوی برکات زماثر دی بلچه تا برکتی و نو آئے اللہوی زکت خوخمیشی نو برکت که انسان لے ورکو ما برکت که بوکی اچو ما که زمککی برکت اچو که هر سکی چی دیوی لی مدازمائی اختیار اختیار دی تاده بل چا اختیار نه دي مخ کې رد شفاعت کو نزل تر رد شرف البرکات کوي چ دا شفاعت د دې د پاره مانی چې وی دي سره برکت تکا نه التے وی ازفتل او اوزل توی اقتربت الساعه چې قیامت تمرات د کنا نه دی شو التے زجر ذکر کولو په انکار د رسالت سره نو دي صورت کې وزجری په انکار د معجزې ګورو معجزې نه او دراسي مخکې د قومونو حاله ذکر کو اجمالاً وقسموده وقوم انوحين والمؤتفقات دې سوره قمر کې به تفصیل کیږي سوره نجم کې وی ولکد جاء من ربهم الهدى دي تضل لا طرف نه هدایت راوي نسوره نجم قمر کوي ولقد جاءهم من الانباء ما في مذجرون سمره واقعت په قران کې راغلي تد هدايت دي کنه هاذا نذير من النذور الاولوي چې دا قران او دا پیغمبر يرون کې تاسله دې صورت کې وې فرماتون النذور خلقته یې لر وسې عبرت 나가سیت تصدیق د قران شو چې نو ویل لا وحی یوحا د دې صورت کې بضاوی وضاحت کړي هغه وضاحت بدای چې ولقد یسرنا القرآن للذكر سلور د لوا سوګن کړي چې دا قران مه اسان کړی دی یا بندا ز کا کډیر اسان دی پیادو یا دولشي نسنګ وي چې رځنه شم کولې ګور حقی کے مزواجیرو دلتم وی مافی مزدجرن صورت کې دا څه اولن تر اخره پوریاو اول پکې زجر دي منکرین د معجزې او بیا تسلی ذکر کوي پیغمبر له بیا دا څه دي قومونو د علاقات ذکر تخویف دنیاوی او بیا بشارت مؤمنان الله صورت ممتاز ده په ترغیب د قران سره چې څلور ذلې قسم کړې ولقد یاسرنا او په معجزې ده پیغمبر سره شق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه ونزديش قیامت ونشق القمر او چې اوس پوګمې نبی عليه السلام په میناه کې <coughs> اور سرده و کافرانم و صحابه امو سپوکمه اوا اسوار نبی علیہ السلام ورطپگو تا اشاره و کرده نیمه شوا نیمه دا غار حیرہ دا غار نیو پلا او نیمه بل پلا اخکار شوا طولولی دا ناغی و تنم که خود چدا جادو ده وینی رو آیتا کووینی دا خلق آیاتا موجزا یعرضو انکار کی ویقولو مستمر اوائی چی دا سحر دے دیر محکم وکذبو تروغ جنیے کو پیغمبر وطبعو احوائهم شو پخپلو خواہشاتو پسی وکلو امر مستقر هر کار دا اللہ پو وخم و قرر دے پنیتا مخکی اویا کنن راغلی دی خلق تامن الانباء واقعات په خوانو خلق ما فی مزدجرن تمره اندازہ چپاږی کې راتنه ده او زورنه ده حکمت بالغهتن اغه څه شي یو حکمت دی ډیر کامل فما تغنن نذورم نفعدار نکلا پیغمبرانو او ذا فینکل د خلقنا زابنا فتولانم پس مخواله د دینایو م یدع الدای اخر وزی تا چواز بو کی आवाज کوونکه اسرافیل علیہ السلام الایشن نکورن یوداس شیتا چ د هیبت چ قیامت خوشان ابسار و مرادی و سترګه د خلقو یخرجو نا مینل اجداسی راوزی بعد کان نو چرادو مونتشرون تووې دا موله خان دي خوارشيږي ګډوډ اول کې ودا غاسي موحت عین الى الذ ا مونډي بوې په طرف د بلون کې اوای بکافرن هاذا یومنا اصر داروز ډیره سخته ده بږي بو سختې کنه تکذیب کړې او مخ کې د دینه قوم د نوح علی السلام دروغجني کو بند ز مونږه نوح علی السلام او وی وی چې له جر او هر ځای شلل شوی دې جر تزينو حلقه شلي فدا رب نو نوح عليه السلام فریاد کړ خپل رب ته اني مغلوب ان انتصر چي الله ز کمزورم ته زมายم دادو کی ففتحنا باب السماء پرانستم دروازه د اسمان بما ام من حاميرين فاوبر ابیدونکو سرا وفجرن الارض و یونن او روان اکلمن زموکا طول چنی چنی زموکی و داسمان دا او براوو تی قدقدر یو علامر قد قدر د شوی اوبید زموکی داسمان دا پاگا اندازه چلا سر داغی اندازه شوی و وحملناو علی ذات الواحم و دوسرن او منگا اوخی جونو حلی اسلام پاگی کشتے چسو مشین مشین پاکنو تختیوی او میحونو تجرب ایونینا روان بو زمونغه په حفاظت جزاء لمن کان کفر تم بدلاو سزا ور کولاغه چاله جنا شکری کړی و او یقینا مون پر خو دا د ريکشتل راي او نخا غفل قدرت په هلم مدکه رشتد سوک چې عبرت کنا وکی بکان آزابی و نظر سرنگیش آزاب زماغی لراو یرول او یقنن منگا سان کرده قرآن د عبرت اغسطو فحل من مدکر ایشتا دیسو که چه عبرت تنواخلی در اوجن کلل آدیان و پیغمبران نو سرنگیش زماغ عذاب اغی لراو یرول انا رسلنا علی منگ رولی گو پدی بانده ان ارسلنا الی امرئ حنصرصرن یوا هوا دیره تندا چې ډیر تیزوال نه به आवाज کاو پی یوم نحس مستمر پاغر روز کې چې په دیانو باندې بدوا او ډیره قوی او په عذاب کې مستمرن قوی تنزع الناس عراست به خلق غی وقورن تتلو سوق وقرن تتلو او دی هوا بذا سرایستو دکه ګلاس کې چې باڼه کې ده او پکه ور کې نو واستاخلیله راځي دقه سی باغ یې سلیرا او رايستل کأنم آزاد نخله منقا ارتابوي ده تني دي د کجرو د جوړینې استل شي وي د ويخنه لوي لوي بدنونه یو کنه pkgb kana azab yaw nazor sarangi shahzab zamaghi la raw اوې کنن موږ آسان کړې پرانده پار ده برت شته څوک چې برت نواخلي دروږ جنکل سموديانو پیغمبران صالح عليه السلام وی وی ابشر من واحدن تبعو ذ یو بندا چې زموږ نه دی موږ دا د تابعداریو کوټولو پاغه پسروان پا شو ان ای زل یقینا شوبون په دغه وخت کې په گمراهي او په لیوان توپ کې خلق برات لیونی وی کې چې چا پس روان اول ک ی ذکر علی ممبین نام ولنا ذلک شوهه په دبان دی مونږ ته ول یو په دبان دی نازل شوه په بل چا باندې بل هو کذابن عشر بل کې دروغجن دی او متکبر س یعلمون الله وی فوشي غدن صباح یونی چه عذاب راشی منیل کذاب العشیر چسوک ده دروغ جن او متکبر انا مرسلن نا قطفتنة لهم منگلی گنکیو یو ناقیو اخی لرا دپار دی امتحان ده دی فرتقیبهم انتظار کوا دی تا وسط بر او ترغی پوری صبر کوا ونبیهم خبرور کدی سمودیان اللہ ان الما قسمت بینهم چه دا او بود چینه او د کوی چی دا د نمبر دی یو رضبه او خست کی ابل رضبستاسو طول دا پاره دو بو نمبر دی کلو شرب محتضر هر یو نمبر تبا حاضری کولشی ناخلق تنگ شو و یو رضبه گوتو بنی مون بسکو دا مون سارو بسکوی نو یو تنی بکی دته تیار کو چې ته بداو خو ولي په غشي امون بپرا منډک فنادو صاحبم اواز او کا خپل مرګريته فتاع توا ناغلا سګدکل فاکر ناغو خلی خپل اس ماتکل نو سرنګي شہزاد زماوی لراو يرول ان ارسلنا الیه ختم واحدهن مونږ را لګلې په دې باندې یو پکانو که حشیم المحتظر مذاسشو او شان دا چوری د شپول كون کی کم سړی چې په خابه شپول کو نا غا شپول बटول خاور سره چوری چوری پروتو د باسه پینوره کانټې اوغني کې خوځي نلویو سموډیا نو سردا چلو شه اویا کینان مونږه آسان کړی قران د پاره د ایبرت نشته دي څوک ایبرت اوس کن کې دروجن کل قوم د لوط علی السلام پیغمبران مونږه راولي ګپدی باندې حاصله کاني او مګر نو مرګ لري د لوط علی السلام نجې نام اغيم بچکل به سحرن پوخد سبا کی نعمتن من عندنا ده احسان طرف نه پذې باندې کزالک نجزی من شکر دغسی من بدلور که وچا تا چتابی داری کهی ولقد انظرهم بد او او یرو لوت علیه السلام دا خلق زمون دا عذابنا و تماراو بین نظر ناغی شک پیدا که پدی یرون کو چی دادی دروغوی ولقد راودو وانزی پیهی اذی قوم مطالبه کړی وادلوت علی السلام نا دې ملانو دا چې مونږ ته فریده وطمسنا عیناهم نو مونږ له دې کرستری د دې اول بیا چې وطلب لارون دې والو باندي ولاس کې هودو او سکے عذاب زمان او سکے يرول زمان ولقد سبحهم یقنا مګریش اددی سره بوکرتن په وخودو سبا کې عذاب مستقرده سے عذاب چډیر مضبوطو فزوق و عذابی و نظور او الی ذی تا چه سکے عذاب زمان او سکے د پیغمبرانو درو چتاس درو غنل داوی سزا و او سکے او یقینا مونږ آسان کړی قران د پاره د عبرتو نشته څوک چې برتینه واخلي او یقنان راغلی و فیرانیان و تا پیغمبران موسیٰ علیه السلام و حارون علیه السلام در اغجنی اکرزو مونگا معجزی نه معجزی و وی او ټولی تولی در اغجنی کلی جدا سحر دی پس اونیو مونگا دی لرا اخذ عزیز مقتدر نیولد آغازات چې زورا ورده و قدرت والده خوانو قومون عذاب ذکر شو نالا دی مکیوالو چه تاسو دغی قومونونا دیر معزز یه اکفارکم خیرم من اولائکم ایستاسو دو زمانی دا کافران چی دی دا معزز دي دا دغی قومونونا ام لکم براتن فضو بر یاستاسو یا د پار نجات تے پا صحیفو که اپا عمل نامو که ام یقولونا یا دی داوائی نحن جمیع منتصر چه مو دیر یو نو زه ځان شو الله وینا سيحزم الجمع ما ترامت بشي داډلې زدي ويولون الدبر اوهাবলী شاګاني لكه په بدر کې بدر کې ټول ما ترامت شو کنه بلکې قیامت زید عظیم وساعت او ادا او امر قیامت دیر تریخ دی, دی او ډیر hebatناک بیشکره مجرمان چي دي نن وګومره ای کی دیو پلی وانتوک کی دی آیا قیامت کې فی ذلال و وسور یوم یسحبونا فی الحمیم یات کا اور چیدی براخ کلی شي فنار پور کې علا وجو يم په مخونو باندې ذوقو مسسحر ولابوتوی کی اوسکه خوند عذاب مسسحر یقیناً مونږه اړ یو شی پیدا کړی دی پاندازی سره دیقدر اندازې سره دې تذال الله برکات وایي کې جنت دې هغه په خپل اندازې دی که جهنم دې هغه په خپل اندازې دی کاسمان دی قصمو کذا کې انسان دی الله ولې اندازه مقرر کړل او نو دې حکم زمونږه الا واحدت مگر یو کلمح بالبصر پوشان درط دسترګین چ قیامت کې نه پکن په سره او یا تینن مونږه هله کړي دي د دې پشان ته ډلې قومونه په حل می مدکه رشته سوک چې عبرت نه واخلي او کل او هر کار چې د خلکو کړي دي نه چر دتل نه دي فز زبور هغه په عمل نامو کې نوٹ شوی دي باقي به حساب کتاب کی او کل صغير وکبير مستتور اری او اول ک عمل اولوی عمل لیکل شووین بشارت ان المتقین فی جنات و نهرن بیشک متقین با په جنتونو کیو په نهرونو کی فی مقعد صدق باغزه عزتمن کی عند ملک مقتدر دا بادشاہ سره چې ډیر لوی قدرت وال دی